Hiszen jöttem volna én hites urammal, és akkor talán nagyságot sem káromolna engem így mindenkinek füle hallatára. Szólt át Bátori Anna, hogy aki a közelükben ült, hallhatta. Ha ugyan Jósika a zsigmond, a nagyságot férje urának tömlöcében nem sínlődne, és a nagyságos fejedelem kancelláriája még azzal sem bajlódik, hogy a feleségének megírja éle hale. Károly zsuzsanna elsápadt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 Bátyám uram ellen, akinek hűséget esküdött. Ki hát a pártütő Károly Zsuzsanna fejedelem asszony? A vita kezdett elmérgesedni, Károly Zsuzsanna székéről felpattanva kivonult a teremből. Új tálat hoztak be, s aki csak hallotta a két asszonyt, mind úgy tett, mintha egy szó sem ért volna el a füléig. Bátorianna kihúzta magát, és csendben nézett maga elé. Senki sem szólt hozzá.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 Pécsi kancellár mindenfelé úgy mondja, hogy kegyelmednek Jósika zsigmond, nem is a férje. A fejedelem nem ismeri el azt. Hogy, hogy nem ismeri el. Hát ki a fejedelem, maga az Úristen? Mert én Isten színe előtt esküdtem. Bánfinénak nevezik csak kegyelmedet a levelekben, s azt beszélik mindenhol, hogy Gáborka nem is Jósika uram gyermeke, hogy kegyelmed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 Hiszen szégyentelennek nevezett. A hites uramat pártütőnek. Asszonyanyám is hallotta, hogy bűbájosnak és boszorkánynak suttognak? Nézett annak kérdőn Várdai Katára, majd Dersfi Orsolyára. Várdai Kata bólintott. Azt a tisztartót küld el. Légy türelemmel, viseld magad alázattal. Telegdi katasietet sietett vissza a folyosón, már messziről látták.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 Mondta, aztán a fejét Anna és a többiek felé is meghajtva elköszönt. Lakodalma volt, vigadnia kellett. Bátor Anna a nádasdi lakodalom után többé már nem mehet a fehérvárra, a fejedelmi udvarba, és idővel elmaradtak a vigasságokra invitáló meghívók is. Látogatói megfogyatkoztak, rédei Ferencnek és szigorú asszonyának hónapszám hírét sem hallotta,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 Sarmosági Zsigmond belére a szót a házi asszonyba, amikor azt kérte, fontolják meg, várjanak be még több segítséget, mielőtt a fejedelem ellen indulnak. Azt is tudakolta, a hajdúságból vajon tartanak-e Menneke mennek-e a kapitányok? Homunai familiáris a krasznai válaszolt. Azok kevesen jönnek, félnek. A budai pasa megüzente az egész tisztántóra, hogy hogyha betlen ellen fegyvert emelnek.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 A kereki uradalom protestáns prédikátorai pedig rédeiné Károly Katának panaszkodtak, hogy őket bátori Anna immár kiebrudalja, szűrüket kiteszi, apanásukat megvonja, hogy Jósikáné már csak anyósának papjára hallgat. Az új kápolna falait és mennyezetét angyalokkal és búja öltözetű szentekkel megíratta. Oda reggelenként egyedül bezárkózik, és ott ki tudja, mit cselekszik, talán még fertelmeskedik is valamiféle latrokkal,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 a tisztartó maga előtt a nyerekben vitte be a várba, és aztán felnyalábolva át az udvaron a szikár magas embert egészen az udvarmesternő szállásáig. Lin szaladva jött a fonóházból. Az istáló seprő gyerek vitte a hírt, hogy jön horvát uram, és a nyergén hozza Nyíri uramat, aki nincs eszénél. Nyíri Jánost ágyba fektették, üstökbe forró parazsat hordtak köré. Azokra Lin fűveket dobott, és a saját nyelvén kántálni kezdett.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 Az én népem ezeket mondja. bocsúzáskor. mondta nekik bosszusan. Azok egy szavát sem hitték. Évelején a szokásos újévi köszöntő levelek is lemaradtak, pedig néhány éve még ilyenkor napokkal az újjesztendő beálta előtt jöttek, és nem csak üdvözletek, hanem ajándékok is.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 Aztán a mesélő következett, aki különféle rémtörténetekkel történetekkel a gólyalábon táncolók, a késdobálók, és a legvégén az öreg hispán, akinek egyik szemét sötét kötés vette. Hosszú, langaléta ember volt, fehér térdét verdeste. Bárki jövendőjét megmondta, ha az előtte magáról három lényeges dolgot neki elárult. Bátori Anna sokáig nem merte kérdezni.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 Ott bátori Anna a lánya és taférungját hímeztette, Gáborkának mátkát keresett, hogy ha majd Vittenbergából hazatér nősülhessen. Telegdi Annával naphosszat solymászott, és a kisebb gyermekekkel játszott folyton folyvást. Mikor újévnapján a várbelieket megajándékozta, és kinek, kinek az őt illető pénzt kiosztotta,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 A kerekivár összes szőnyegét, bútorát, ládáját, a tárházakban a fegyvereket emlékezetből írta össze, aztán a kolosvári házat kezdte öltöztetni. Mestereket hivatott, a falakat kijavítatta, az ebédlőház menyezetét megíratta, és napokon keresztül válogatta a képes kárpitokat. Új asztalokat, almáriumokat csináltatott, gombosakat és írotakat, festetteket. Május elején visszautazott nagy kerekibe.